اولانا کاری شپیو لاسیف دے درس قرآن دا گیارہ نمبر کے سٹھ شب مقام دوتالہ بینک سر جمعات کې پتچیس او چبیس چب چین دوہزار گیارہ کے شہرے دے دے دے ملاوی دو, دو توید سنت کے سٹھ ای اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبد الرحمن پلازا نیز دے مین چوک جانگیرار اور سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 دا غه نه یو ډالا <سؤال> مینه هم دغه منافقان یخ شونن نا یریدل کافرون خلقنا تخشیت یریدل ک څنګه خدای نه یریږي او اشد خشیا یا بلک سختو دیارنا کافر نه دیریاله خدای نه دور نه یریدل وقالو ویدی رب ذیق وی وقالوا ولدي ربنا ارا بزمن لما كتبت علينا ولتام قرارته بمن القتالا جنگا لولا اخرتنا تاولم نرستقولو الى اجل غنيته قريبين تشني دي دچ پپل مارګ ملو قلت ورته ويا متاو الدنيا قليلو جلسله غاري زي دنیا مازي دنیا دجنده اخرت قربان ک جهاد دي قلت متاو الدنيا او سامان د دنیا, دنیا قليل دی دي والاخره تو اخرت ورد خچالا لمن التقى زي صالح بچره دي د کفر شرک ناروا وَلَا تُوَسْلَ مُونَا زِيَاتِهِ مَنِ شُكُولِ پَتَّاسُو فَتِيلَا پَانْدَازِهِ دَاغَتْتَار چنه کجوری ایڈوکی میانس کی پروتتے دوازل فتیر شو یاد چاہتا ہی کنل چه ترجمه دل دردی بزرگانو آئینماتا کونو تیزی ورگیو جنگ تا قتال تا خلاسی دینشی لزکنا aina ma ta kunu kam zai ki chi a ta yo drik kom ra gairai bata as zara al ma ut margh walaw kuntum agar ke yai ta so fi buruj tabanglo ke banglo ke mushayda chuna gas to lantri uki namray ki ba walin to sibhum kawrasi ki dai ta hasalatul khushali yaqulu سایئۃن تکلیفہ کم و علیہ یقولوا وایدا منافقان ہاذه دا مصیبت چې مونږ ترا اوراتد من عندک دا ساده وجنه پیغمبره کپچن ګلو نو پوئیگی ومون پیورخی جائے قل تو ورتوعایا کلن دا خوشحالی او کامیابی من عند اللہ دا اللہ دے طرف نه دا فمالئ ہؤلاء القوم سشوی دی, دی خلکو لرا لا یکادون ان یزیندی یفقهونہ چې دی, دی پوئی شی حدیثا په مطلب د خبرې ما اصابك غچورسي کی تا ته مل حسنت خوشالي فمن الله نذا خدای رسولي را وما اصابك غچورسي کی تاتا تکلیف دا دا والقدر والقدر تا ته من سيئات تكليف فمن نفسك نذا در طرف تنبستانه دې الکم چيري والقد والقدر خيره وشر من الله تعالى دلته د خير نسبتک الله تا ادا شر نسبتک چاته بني ادم او کنا شر الله را ولي سزا ور ودا دے بانی آدم پاک سکاری کنا کنیوے با دے وجہ ورطاوی خوا ادا دا خوشحالی چو ورطا رازی نو دا تولہ خوشحالی ورکلی حاجی کا تمنگ را لے گلے لنہ سے تا رسول را لے گلے شیع دا منگ تا دے را لے گلے چاستاد واجین وچاتا خوشحالی را سیا وچاتا ما مصیبت نتما رسول را لے گلے وکفا باللہ شہیدہ کافی الله اللہ گوا. بیا ترغیب ور کوي اطاعت الله رسول الله ما يطعر رسولا جاء چاتبیداری وکړه پیغمبر فقدا الله يقينا غتابیداری وکړه الله د پیغمبر تابیداری د الله دا, دا. ولي الله را لیکلي ومن تولا چا چ مقوالو د پیغمبر د تا... تابیداری نه فمارسلناك عليهم تمغيرا لیکلي په دای حفيظاتن کې ويقولون ويدي منافقان فاعت كار زم تابیداری استاده واستاپ مجلس کې تا ته وي سهم زغور ډیر ماینم پتا هسته چه سوائزه اغبه کوم او چې بارشی نو بیاسو فائزه برزو کل چه دی لارشی فڈاگشی من عنده که استاد اخوانا بیتاش پتی رئی فائفتن یو ڈالا منهم ددائینا غیر اللذی سیوا داغ خبرنا تقول چه تاور طویلیو تا تو مقاما خوئی سیب قرآن و سنت مانما اچه کل غم خادیا معاملات راشی بیا پکی والله يكتب لالك ما غايو يبيت شديد شپې کومي جرګي کوي فارن مخوا مخوالو عليهم د دینه صوايه ورتما يا بخله کوئی چخپل مر غرو باندې راو لګېدو وتوکل على الله د دې د مکرن مبارک پا زانص پارا په پا الله وکفا بالله الله سیمه وار وښېوه افلا يتدبرون القران ودا الله صلی الله علیه الکرم سوچکې په قران کې قران له تدبر او ذ سوچ کتاب دي ولو كان كجريودا قران من عند غیر الله تربد غير الله الله نور عليه ګل دي په همبرو مخلوق جوړ کړي لو وجدو خامخادي بمنتي فيه په قران کې اختلافن كثيره اختلاف ډير کلبي وي د خدای عبادت کوینو کلبوي د خير الله کلبي ذکر کوینو کلبوي د بل خلاذا دا خلې کتاب دي داول نه تر اخره پوري ورته خبره خبريانه لالو ربي ولاسا زما رب نه خط کږې تو کې نیریږي او مخلو خو کله غتی او کله ایری د دا د خداقرآ د ټوله یوه خبره دهل جا هم کله چې را شي دیته امرونڅکار پې غمبر به سریو لږله کله کاماببه او کله کم زورې د دای ته خبر داله دا به په ملکې خواړکه ړیا اه خبره مت کله بعضې خبره رکې ساته نو مشرانو تی پریدا نو چه اگئی سا حل راو باسی اخ که وی انده ناز کی وجران جواد دازو شو التا خواه مومنان کمزوری شو دا سنا خبری که لیکو دیسی ناکه ساتا که نا پوی خلق تجربه کار اگئی تی پریدا چه سی وی من الامن دا امن اویل یاد یادی یاری ازاؤو خوری دی بیهی غیل را اخبار والا ورسین والی ارا خورا خوری دا زینا خ مجیز خبر خورای در قدن و خبر خورای در دین سر اوزی زینکار سیواکیگی مدیسکار سیواکیگی پا ملک بدامی در خبری مکوه اخبار که سمی خبری و که چه در خلقاو سریخی و دی پویگی لو چه مجیز پا یوکلی که و شوید در اخبار که لو خخلت تیواخلی من بداتار مکوه و بدی سوی زبا و موزم زبا و موزم ای که خو خونده در خبری لے پیزان لپی اسی گھٹی نوی تی نو بازی مرازیان کی اخبار گوری نو ام ده مٹیزی خبرو پسی گورم پکی جسو مٹیز واردی پکی آدھو ری دا دا منافقانو خوی دے دا خبری پا اخبار کی ملی تا کنا فحاشی مقورو دا پچا که غل دی پرده پی واشو اسم خبر wala radduhu kachali daiwa wa paskale wada khabara ila rasuli peyambar ta wa ila ulil amri khawandan de ikhtiyar ta poyta minhum de deena la alimahu khama ka poy shiyu baw de khabari pa matlab allazeena aga khalq yastambitu lahu che aga ira baasi da quran aw sunnat ta khabari istimbaad satawaye bo kad kuina ra baasal nabuka pa sa narauzi quran aw sunnat na de poy khabari د دې لپاره به د قران او سنت علمي اجتهاد وي دا چې خلق تعالی پوي او کړین پوي خلق تعالی خبره واپس کا په خپل مطلب راو باسي ته نه پوي ګلا وډوکې ها لعلمه خامخه پوي شو په خبر دغه خ... مطلب په مطلب دغه خبر الذين خلق یا ستانبتونه چې هغه او باسي حکومنه ملهم چې د دای ندي والا ولا فضل الله کچر نه و احسان الله علیکم پتاسو و رحمتوه و رحمت تعالی لتباتم شیطان خامقات صبر وان و شیطان پس الا قليل المگر لبیاسو ویو فقاتل او جنگی پیغمبره فی سبيل الله پالار الله کې محمد صلی الله علیه حج زکات دعوت او تبلیغه او قران خو دلوم دی و وقاتل فی سویل اللہ امر دے پیغمبر تا و جنگی پلار دا اللہ کے پیغمبر لا تو کنلفو بوجھ نشی چولی پا اچھا اللہ نفس کا مگستا نفس و حر دل او تیزی ورکا مومنانو تپا قتال و لکا قرآن و سنت آیاتو نبوائیں آ مسلمانان بدے کافر و خلاب پا جنگ تیزائیں دا امر دے پیغمبر تا و حر دے تیزتا المؤمنین آمومنان پا قطال لے کافرو عصاللہ امید چی اللہ ان یکفہ بنتی بأس اللذین جنگا خلقو کفرو چی کافران دی ولی واللہ اللہ اشدو سختے بأسن پا جنگ و اشدو سختے تنکیلہ پا سزا کی آن شفاعت کوا خب بیان کوا خیستا من یشفا چاچی شفاعتو کو شفاعتا حسنتا شفاعت خیستا من یشفا چاچی بیانو کو دو قرآن و سنت شفاعت ان شفاعت حصلت الخستا شرك و بلا اعتراض کوي یا كل وباله دلران نصیب البرخه منها دوجد خستا شفاعتنا ومن يشفات جاءت شفاره سو شفاعه سيئه شفارتنا روا و ناجز ده كفر شرک خبري کوي رسم رواج کوي او يوصلينا اهل دې دیوله شفاعت کوي سيپ دې باپاسته له ډایل اډم تا دل چاټاري د دې لپاره چې دا نا قابل پاسي د چې پاس شيو بیا به د غرکي ته خیري داترر به د جوړيږي تا ډاکتر کې دی او ستا او ل چر به د جوړيږي ټکې به اوله نور دي ا بیا د داې شتون د ځانو ساه دا چې دډایګ مور وي داسې خلک دیمونو ته بیاغې لوکومت کې ډې ورکي کې ډی ورکي خپه هر شمکي بس مل پهسممي او دا د نه او باسا نه کاه او حللته لرکه پاس که خ به صلی که نه نو موږ وی خوایری د دې استاد او د دې لیکچرر او د دې ډاکټر وی خوبازي راغتا خیره 100000 تاوکا فابادای دی د ګونو بینش لا دی غلط سره دې محکی کړي دی داغه نه ډاکټر داغه افسر داغه نه لیکچرر نه وزیر داغه دا جوړشه په شي پشیس پوئې کی نه نو ناروا غلط پیدا لکې نو تاغه تا خیره 100000 تاوکا ځان تا د ما کړي کارونه دي ناره شفاعت پنه نه کوې دایی من پښو که تاسو پتیله او کاټواای اوسپړ دګ من خفهو د د بغیر د دی کار نه را شي او ته پښتون شل شو زما بهخورې اوید د روغ الراشی او راشيول مرتشي کللا هم اف نار د ګاډ د وله ورکې د که ډینتهې بوت ل دی که ډوړ د اوله ورکې دا ک دله ټی را وړه دی ک له هطر را وړيدي ک وله دسته را وړی ټول پریوت کې. دل حکومت سفر خرچه ورکی تیه دیه ورکی اخپل با خوری لازت تبلیغ کسی لازه لازد چلیز دکای چی اخپل با عرض ای که خورم دل تا با ام خورم آل ها کچالا کار نه دل در کئی اخورا اکا شاعت ایسا پراتین و تپوهی تی داری شوات تی فدی ده پوهی گئی وی ازینا چی جیب که در نسو که رولنبر و غورزائی څارې تا وګوره کله رو لمر حقداري او کاري کړې او چوغې ورلوه یا زیاتې وسره مکو او کنه دا تخمالو میچ په ټکي نه پويږي او بیا دې وکړنو الله په درنه تپوس کې شفاعت دغه اسمله وګوره سورې نسه ا دې ته د پبلک عوامو صورت علي وي وې لالبي دي پکی دا حکم نه دي پکی کنه وګوره په دې نه پويږي وې دو اسما شفاعت ک سریتا وګوره ک جایزیو کا ثواب دے او ک نه جایزی زما لری ګوره لری مزان تبا کو مما او مملک یا کو لی با له دغه نه جای شفاعت والا اوله کیفن انډه میناد اگ اغ... نه اگ ریت نصیب وې دل ته کیفلوې داونی پاس انډه سریته پاسه کنا ان اسیب ابراهیم په خپل قران وکان اللہ تعالی اللَّهَ علی كل شیء فارسی او شیز باندی موکیتا ساتون کے کتوے سو کی خبر دی سو کی خبر دی اللہ عز ستال پاس ہے موکیتا و اذا هیتم کلہ سلام اچولے شپتا سو بتحیۃ سلام اچول سرا تبار نہ سو کرا او تا دعوت ترکئی پتا والی سلام کئی السلام علیکم ولک خچاری و قرآن و سنت دا منتازتا قچاری و درشنی کیا په فخیر علی ندی قولی اول با سلام کہتا دا پیغمبر سنت تی السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتو علیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتو نا رستو که خیر سلام و اچھے دے بوئی پا خیر علی انا رجی زیا پیغمبر تا تا دے لفت خلائه رسول الفاظ با نبادلائی دا خو یهودو نسواراو بدل کریو خلائه پاک ورطاوی حنتو تون وی غیوی حنتو تون نا دا مرستا کی پروت تی پیغمبر من تووی السلام و علیکم اتوائی پا خیرحالی و سلام دای به سبا دی قشا عمر دی دیر شا نا خلائه پاک سی دا دی پا زای داسی وی سبا و ما خام دی قشا و غرما دی خشا. مسلمانانو او خجاریا په خیراله درشنی کی قران سوئی تحیوم السلام علیکم دنیا او د اخرت ته د ټولو مصیبتون نبچ دا لفظ بوي خدا ولا خپل لا واسته یقولو به تحیته الف سرا فحيو تاسو جواب ورکي با احسنا په بهتر سلام مینا دا غینا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور اوردوھا یای چې درته سویل یاغه ورته واپس کوا علیکم السلام ان اللہ بیشک الله کاندے علاکل شیئن پارش حسیبا حساب دونکه فسائل الشوراج او اغاس المسلیتا اصل مسرصله توحید الله الله لا اله حق د دا بندګا نشته الا هو سوا لا یجمعنکم خامق او جبه کی تاسلا الیوم القیامه لام پما الی پمانه د فی إلى يوم القيامة في يوم القيامة پر روز د قیامت لا ريب فيه شک نيشته پاږي کې ومن استقو سوکته ډېر احتياو وين کې مين الله الى الله لنا حديثا په خبره کې زمانه سوکته احتياو وين کې لشتق الله ول فمالكم ششوي د تاس لرا في المنافقين تشوي په منافقان کې فئتاين ادوادله یاو صحاباوی دا مسلمانان دی بلی صحاباوی دا منافقان دی پی صحاباو تا اللہ سورو نور کئی و منافق که دو دھلیو لکی گئی ہوا ایچی دا منافق تیی ا دای په بارکه او مسلمانانو دوه ډالینه شي پیسې لپیوکای چې منافقتی والله ارکسهم الله واپس کړی دای لرا کفر تا دما کسبو پاغی چې د یوکرو اته ریدونه ایتاس وغواړی ان ته دوچ تاسو سم لارو خي من هغه چاته اذل الله چې الله به لارې کړی و مې يذل لله الله فلن تجد له چریبونم یو غلره سبیل الگا دا کافر کار سرے ودو خواق گنی دا منافقان او کافران لو تکفرونا کافر کول ستاسو کما کفرو لکسن چی دی کافران دي او کافر چې در سرینو دا اگا ودائی چی دی کافر کم فتکونونا شیب تاسو تاسو دی سوا ان برابر پا کفر کے خلا تتخیزو تاسو منی وي مینو هم د کافرانو نا او لیا دوستستان ح ی عجررو تر دپورې چې پلوط پردي في سبي للله پار د الله کې فنته والله ک دای ماخواړو چې حجرت نکو کوو پخو هم اننیئ د لرا وقتلو هم اووجئ د لرا هلجد تو موم کم دی کې چې موئ واللا تاسو مننی وئ من نه هم د د کاافان نهلی دوست واللا نه سورا او نعمد کوون کې هر کافر به ووجدي نهننا چې چادرر سره لوس ک چې زمونستاان کې بجه۔ یا د بلسو کې او ځای شو ها هغه بوم نوایني الا الذين مگر نبوایني هغه خلک یا سلون اچ او زایشو الاقام من داسی کافرانو سرا باینکم چې پمیان تاسو کي او باینهم پمیان ځای کی میثاق اولو زی چې جنگ باندې کو اديوم دا غی اسلام مرګره شو دته ته به م سره وای او جاءو کوم یا راشدای تاسو تا حسرات چې هم سدورون سنی د دای ان یو قاتلو کوم د جګړې کولو دا غی نه تاسو تا سره جنگ نکړو او یو قاتلو قومهم یا باندې سنی د دای د جنگ د دای د قوم فلتا صاف امرګر کیاکه walau sha'a allahu ka allahu qalte lasallatuhum kham khada kafirana be muqarrar taryu alaykum fataso fal qatalukum khamaka kaibajang kala ta sara fa ina yatazalukum ka chariya ghay da da u qasta asna falam yuqatilukum jang na ta sara wal qawra u qura ilaykuma ta sta assalama ruga fama ja allahu wa چه کافی در تاوی سره دا سرا روخ و دا ایمان نر آلم و تازر و لجنگ اگم اللہ وی تب ورطا سنوائی خواه وشوی لدیتا دا شدگره کتاب وی آئی دا دا انصاب تیخو لگی وزدخو که کنا ستا جدونا سرد چی تاسو باومومی آخرینا نور یریدونا غواری ان یا امنو کم پا امن کیوسی دلداغی ستاسونا و یا امنو قامهم پا امن کیوسی گی قوم کافرنا قطا اور کسو واپس ایشیا گئی فی اپ آ گئی کہ فل لم یعتذلوکم کچری ا گئی داډو نکراستاسو د جنگا ویلقو روین قرذ الایکم تاستا اسلمروغا و یکفو بند نکرا گئی ایدیه فلا سنا فحذوهم ان وی غیر وقتلهم اوجن وی غیر حیث قفتم کمزکی چتاسمم وی اولی و اولایکم دغ کسان تاستام جعلنا لکم قرذ اولینم تاسلا علیہم باغی سلطان الحجت مبینا اخکارا علیکہ حجت کا رقم دے فالم یاتوکم ویلقو الیکم السلام و یکف ایدیہم فخذوہم دا حجت تر اغه مخک حجت نو اولی ای تاسو راغه کولا استاد د جنگ علاج بند کړیو نو تعال خریپا کو سپاری حجت د جنگ لري ګرځولې دلتا دای قربانې کای الوسی وجنا و ما کان للمؤمنین فلکو رناکیو و ما کان للمؤمنین ندی ان یقطلا وجل د معامل مؤمن المؤمن الا خطا ان مگر په خطا یا اے الک یو ختای په قص کې دا یو ختای په خیال کې را ختای قص کې دا لا چا غدا کتابه تحکاری چې دا کافر دی او تاسو پر لکه همدا چې دا کافر دی او ولې اگر مؤمنی دام خطا یوه خو ته په قص کې خطا شو او ختای په سیل کې صدا چې کافر او ولې ګدر نه مسلمان نداب پفیل کې تخطاش وې اول اخطار اوله دې ستاله مسلمان نداب دا کې تخطاش وې پلي دا پويږي دا رنګي ته پګاډي رواني موټر سیکل رواني سو په وای نه اگر نه و وهله شو مور سره بچم لاس ته د شپې په ډډر اوا وختو امریک راغي سقدل خو نه واجده دا قتل خطرې د دې احکام دلته ذکر کوي زده ومال قاتلا چا چو وجو مؤمن المؤمن خطئا فتحریر رقبتن لازم دی پدی قاتل خطاب آنده ازاداول دا سرد دا سرد مؤمنتن چی مؤمنوی غلام باپاکی ازادای خواه خو مسلمان کافر نا ابلز ودیتون او دیت تی مسلمتون چی ورکول بشی الا اہلی هی اغا خاندان اولیاؤ دا مقتول تال الا ایس ودقو مگر دا کوارسا او احتیارمند مقتول پا قتل خطا سرا اغای خیراتو کی پچا پا دے قاتل باندے منگ ناخلو دیت ویسا تاوئی وی دیت ورے پا قتل خطا کے دے قتل حمد کی قتل حمد کی دیت نشتیل تا صلح دا دیت دا شرعی حکم دے دیت خون بہاتا لیکن موینہ کی پا خطایا تو یشو دا دې قیمت الله لګول لے دا با قاتل دا قاتل عاقلا قاتل نا دا قاتل عاقلا دا باور کوي عقل جاتوي وي چې دا قاتل دا غلط کارونه نه منکای نو خلقنه سبدې بیاج دی په کومه محتمه کې نوکار دی کو استاذي قتل خطا ته او شو حکومت په د استادانو نه دادیه تخلی ک په پولیسو کې نو د پولیسو نه بخلی ک پټخان فوز کې ان په دا ټرم ترانسفوس والاونه به اخلي ک پټوارانو کې پټوارانو نه باخلی ک پا ډاکټرانو کې ډاکټرانو نه باخلی ک فووت کې د فوجیان نه باخلی دي تعقله وېخه په دې دا پویږي په درې کال کې به دا اصوليږي دیت سلوخان دي ا مختلف کیسو ته کالي کیسو ته دوه کالي کیسو ته سلورو کالي ا پصالور قسمه پینځه قسما شل شل پینځه قسما پپینځه تل کو سرا او سلور قسمه 25 25 دا خواندي مختلف فقها ده تفصیل کړل کفس پلو باندې ور کوي نلذر دی النذ لفظ ذره دی چداغین جوڑی کی چక్తి سر چت کس توله اتماسی سپین چت سر چت کس اتماسی سپین او کو سرو زر دینا را دی زر دینا را باور کئی چید آگی نا صد پاسا دری سوا تولی جوڑی گی صد پاسا دری سوا تولی سو سرو دان قتل خطا دیت تے ادا باور کئی سوک آقلہ نماز تاپ عمل کدا قانون شتے ہوئے آقلہ دا صد مسلمان نپی دیو پا بریت ہوئی استاد جی خو وبد خو ارسوق پیژنې ولکړه ته بحر بچا راشک نماداته تخاو باد دندې مې باندې ته پويږي پدې استاد ډیګروه کتلوم نه پويږي هغه اصران او لیکچرران هغه وزیران پيوم نه پويږي لا ما شاء الله ا داوته کړه استاد جی ارسوق پويږي ها ارسوق پويږي تماته دیت تفصیل وککنه دا بسوک ورکه عاقله عاقله سوقټوي دې ذرا اله طال که ده ده پا سرولاری ده تا عقیل وی نو کتوا چه اغیسا جرم کرده اغیس ده جرم کرده ده تا بیچ بایی پا موٹرسیکل آتوپاک تماچه چه گرزه نو کودی پا اختیاط گرزه خوا استاد چه اوه ای سوکو نو سوکو له روزی وید تا بارو استادانو سرولاری ده تا عقیل وی استاد ده تلخانه با حکومت ده ده دیت و سولهی پا درکان اوریسہ چې چا میراث راشي خذله واخپل پلار لا خپل مور لا خپل او زامون لا خپل لور لا خپل دا نه چې لا ټول زما ده یا دیه تا غي حق ته میراث حکم بيخا ها ها لزم ادارای کی وسرنی تجارت کی غم خاله کی شریک نی او طبرینی بیا بدهی پدې راه پوښوي ها کاغای وای من ناخلو حضر اخلا ته الا ان يصدقوا قران دي توي خيراتک خیرات دا کنی خیرات تی صلورو میخونه ده دا قاتل پا خطایی چی کم دیر داکسن والی ده دا او بخا اکنی بخی نو حق دینو فا انکانا کویم القوم دا داتی قومنا عدو لکم چی دشمن وستاسو و هو مؤمن الحالا چی دا مقتول مومنی فتحریر رقواتن ازا دول چادی د سرطی مؤمنت المومن دل تالک دیت نشتی قولی دا کافرون سره وجل چیده اقا مومن ده علد مؤمن میراث کافر نشیغسته کوئی کہی و وان کان من قوم کچریو دے داسې قومنا بینکم چې په مېن ستاکه یو بینه او میثاق ول اپ مېن کی لوزو فاتیہت ولازم ده فتیاته مسلمت ور کوله بشیلا علی خان دا الله غتا ان دې ووجو استاپمل کی دیرا ده نو ان دې ان تو میراث ور ته شي دیت په ورکی وتحرير رقبه عذا ولد موه اديت مؤمنه المؤمن عليك كسد مؤمن نملاوي کي لک اوسو فمن لم يجد سوتين مومي فصيام شهرين روجي ادا تارफारले पसे عليك دمياشتي روجي قدمياشتي پوليدوي روجي مياشت كه دارنگے خزی بچیو اجنو پھائٹرا وانی پخوک کی اوا دو میشت پارلے پاسی روجی نی کی پمیاں کے اختر ودی اختر روجی من ندی کنا ا میشت رمضان نی درسی بہ شروع کی اک خپل مرض پکرا گے اپاگی کے ناغرا او اوچے کلہ پسند پاتش پویجی پاتش سمدس تی بارو جا کئی اسڑی بان خدا ہیزون راضی نہ دے بہ مسلسل نی دا ڈاسنو والے کے خلق و جن مالک ماں کی دے روجی نی ته چې خلکو روغي ښایې اے مسلمانانو مساله ورته د تدا بیانای باید د قوبا خلې ودا خلې حق درپاده یا به غلام آزادن غلام شټینا آیا وپر لا پسې دوم یې اشټیږي نیوي ښا دا باور سره بیانای دا یې د تای قرآن د چې زما سادګریو د سروې کونه په کې سپیری شو موږ پی نه پوېګو او ټول پټا لېټ په انستایو په دې پروتي او چې نه جاپانټیا د اوید ملاقاته ملاقات پرې خو ده زات ملاقاتوم من کی دا غارونشتے کنیشتے کمه نتازو په خپل بچو قران و سنت او سنت وايي کنا وے خولای مدا تفوس کيو کنا وې زوګه تفوس کای خ پریزان په کې دا, دا من کی پورا خارته ګورې غار, غار. مولا کا اکاؤنٹ پرې خودو مولا کا اکاؤنٹ پرې خودو وې دی کې bale ډوډۍ ملاویږي واه دې کې چې کما ډوډۍ خدا رکړې خدای غا اگر تا تداغې ډو پټم نیشتې حتا ده خدای دا 파رامولاشن تک غوگیش ونه هو زما س د پاتشپې تکاله ژوند دي بغیر د ورځې نه کما یو ورځ یو سکند نار تیر کړي اګه ما س د پاتشپې تکاله ژوند دي کما خپل یبلغ په سر تور سر او پرتګو کمی صدر شړای په موسم نی ولادار تزه قسم خورم چې ما له خدای را کړی دي اوزو استاذ او استاذ پاتشې نو ما ته په دې شاگردانو کې داتې وای چې ما لرته ویل چې ما لارا دا فرجه په پماتیشکي الله مشته کنه فسل الله من فضل اغه تا نیويني در کي بيداله قران او سنت حق فرض علما او سرواي ازي نه ګوري چې په بدعات او سرشي حق فرض علما ګوري چې ارسوکي ک په ايشاه حت ولکي ک پبل کي ک پبل کي او عمل ته ګوري چې د کارسلي ماس په خپل وتا ته قران او سنت ښکار کوي نو دا مسائل وتاست الغه معلوميږي ښا طوبتان مهربانی دا من اللہ دا اللہ دا طرفنا وکان الله علیم الحکیمہ او دی اللہ پویاو حکمت والا ذاته و پا خطایا کهوشو اوچو خو قصدنو نکے خواه و من یا چاچو وجو مؤمن المومن متعمدن قصدن رادتان فجزا اوهو نسزاد اغا جاننم دو زاخته دی بمزان تواجه مسلمانان بچی اوخذی مسافر لزیخا پیسی اصرا کردی دی خواه نتا مکویی خالدن فی آمی شبی پا دیکی الله غضب اللہ و غضبت اللہ دے علیہ پا دو و لعنہو تیار کرے, کرے دے دلرا و عدلہو تیار کرے دے دلرا عذابا عزویما عذاب لوی شماری وی او اللہ قاتل تسوی ف جزاؤ جہنم سزائے دو زاحتا فی آمی شبی پا او قاتل قصدا پبارک اللہ وی ہمی شبی دو امیشه خوی دوزار کافیرو دو پاریم دل تولی وی وی که ده وی چی د ده ده قتل روا ده نو ده پی کافیر شو اکه داوی چی روا نده خو وجنم تنگیم تی یا ایسی لرکوم روا ور تنوام بیا با طولو مرنی کلتی اللہ واری انو را اخلاس پشنو نو بل و غضب اللہ علیه غضب کرنی اللہ پا دو دریشو والا اپ لعنات کړې دے الله تعالی را حسدان قتل چونکی اغلعلاتی دے نفيزم واعد له عذاباً عذاب عز... کړې دے دلرا عذاباً ذات عذاب عذاب به ولند عظيمن و سرول وی, وی خبر نور اخو گئی و له تیار کړې دے دلرا عذاباً عذاب ذات عذاب عظیما چلوې دے او مؤمنانو چې کله پس مکه ګرځي خوششت ويخه اڅینګوري چې چاته په مونږ کې دی ابي گنا و ال زوي يا اي الذين امنوا اؤمنوا بييمان خوندالو ازاد ور اب چتاسو گرځي الک د مانا معنا وایل د ور معنا بیان وضرب لهم اصحاب القريه د ور سفر ازاد ور اب تم کله چتاسو وحي فلافي سبيل الله لارد الله مکد الله پسي وه فقط مني وای کنه گرځي پکی الله دلارد پارت اوتر اوته چرت دي تو تعالتسم ډاګه تزم للہ قران او پیغمبر سنت کو بیانو قتال فی سبيل اللہ لازم فتبینوا حق کی کوی او فتبینوا حق کی کوی ازنیجی ست دعوت او تبلیغ تقریبا تی دا ضرورت یاری یا خدین داري خو یت په فتوا لګل دغه غلام له تحقیق وکنه حالات معلوم ک ضرورت شرعی او زر دے صد قران درس ته کی نووز یت په فتوا لګای نه حالات معلوم او تتل ست ل کاافده و فله خلنو کي ولا تتكونو موواي لمن اغ جاتهقااجه او غورځ الیکم تاستا او الس مع روغه لا ممنه تورته دا دا مقول دقولله لا ممننا چېتنني مومنته چوری د لانی شو اوسی الله وي تته دا موکن ت په ز پوږيطبغ ل ت تاسو ض حيات دنيا سامان د جوده سامان ده د دنیا تل اٹه ها فایند الله ده الله سره مغالیمو قلیمتونه دي دی کثیره تون ډیرا کلالیک دغه رنګي کوم تو وای تاسو قبلو مخدی ایماننا فمن الله علیکم الله یانو پتاسو پتبینون خلتو وتحقیق کوي ان الله بیشک الله کانده بما پاګی تعملونا چی تاسو کوي خبیر خبردار راتون چا آیات له ګران ده خان تاو کنه سوچ پکوي اترغیب آت ورګی یو دا سی دی چه بیعوذر ناستے یو دا سی دی چې گوٹ دی شل دی جیاد لنیدی ناستے اپل نایی صده دی چه معلوم لگی اے زانم لگی چې نا نا کم ناستے ہوئے ندل نا اللہ پاک غوروالی وار کر دی یو مرتبہ آنا چه کم ناستے ندل نا اللہ غوروالی وار کر دی بیعوذر ناستے ندل یو مرتبہ پاک ندل اللہ یا سره د عذر نهسته دل اډيرا مرتبه او بل jihad کی جنگیږي اغل اډيرا مرتبه ده نه فرق شو ازینه چې تاسو دې کې غ غدر باندې راشي لا یستویل قائدون ندي برابر هغه خلک چې نه استول کی دي د ثنا من المؤمنین ا د مؤمنان لد نا داسی مؤمنان چې ناس غیر اولی دراری ندي خاندان د عذر شرعی نړوندې نګوټ دې نشل دے ان بیمار دے اس نہ تے جہاد لنزی ابل سو کوے لا لا یستوی دا ټول قائدون او مجاهدون دا ټول د لا یستوی کی برابر راځي والمجاهدونا ان دي برابر اخلاق چی جہاد کئ فی سبیل الله پلار دان الله کی به اموالہم پخلو ماللو و انفسہم پخلو سانلو رد غناس بی عذرا او دا مجاهد پنفس او پمال دنه د برابر فضل الله المجاهدين غلا والي ور كذلك الله مجاهدين تا بهم عليهم چې جنگيږي په خپل مال او انفسهم په خپل ځانونو علالقاعدين باغ خلکو چې ناستي درجهتن یو مرتبہ غرواله لذاکم ناسکی سره عذرا ناستي ګوڑ دې شال دې اړوندې jihad نذی او نذی عذرا ناستي ادا بلو تای تای دے پا آغا ناس دا بلو ج ل معم کوي ورک او ځانو ورکي د په اغنااست چې د شریت ته ووج کم ناس دی یو مطب غه د وکله اللهخصنا او ټولو سره الله واده کې د د چا د چله ومو من د من دی جله ن دکه فرضې فا دی د هم د سره والله د جنت واده د پمان او بل مو من دی بیا په سره دهم جنتی ده ابل مومن دی جہاد کوي مرکز کی جنگیږي وسر حدو جنگیږي مالوم لګي دتروم د الله د جنت او عدل وفضل الله المجاهدین او غرواله ورکلې الله ا خلکو ته جهاد کوي علالقاعدین باغ خلکو چې ناشتی بی عذرا اجرن عظیما ثواب لوي غړال ته وي مرتبه یاو مرتبه پا آغا مومن دا چه سرد حزر ناسته نا دی پا آغا یاو مرتبه غورده اولی نی بار راوتی دا اکور دا حزر دا وجه ناسته کی راوتو او بل آغا دا بی حزر ناسته نا دا مجاہد چه جنگی کی مال و سرده ازان و سرده جنگی دی پا آغا بانده اللہ دیر غورده کرده اولی ها بی حزر ناسته کنه پنی دیا نپوئی گئی اوز دا آیات پا مطلب پوش ہوئی. او که دغه وای او شاګر درته وای او استاذ دا څل نه دی دي ده کی وای علی القاعدین درجه او دغه کی وای علاقه علی القاعدین اجر العظیمه دا ما تولګو نه سم ځکان کی س وک نی ویلی نا ودر تانګا بنګا وای اکه ماهر د قران سره ویلی لا ودر ته وي بچی غوکی چلی پویا کمته تاسو اوس پوښوي سوال را کله راځي ابل دا خبره وکړه چې جهات کله فرض کفایایي انو کنده یم دل اخوی جنت درکای مؤمنی کله رینو دل در مرتبه درکای اکه سره د حسراتی یو در درکای جنت مؤمنه اروه کې دی خو چې کله فرزی عین شي انو بیا به کور نه پاتې کیږي ها یا به خذم ووځي مرهم پتا یو بو د راي په خای کنه درجات المرتبیدی منه د الله تعالی طرفنا و مغفرتن بخنلا ورحمه الله وما لي غنيمته وكان الله غفور رحيما اد لله بقولكم هربا ان اولئك الذين يئلن زي هاجرتن لكي نذرت اريشتي سكي الا الذين يقينا حلال تتوفاهم الملائكه كما يد ظلم کای په خپل ځان هي جاتو جهان نه کای قالو وای بفرشتي فیمه كنتم تعز په سکی وای قالو بو وای د یو ورتا قلنا مستضعفين ومن کمزورشي فی الارض پس مکتی قالو فرشتي بو ورته وای علم تکون عینوا ارض الله ذ مکد الله واثعن قلو فتوهاجروا چ تا هجرت کړی سی یا باغی کی فاولایک دغه خلق ماواهم سایه دای جعلم دو زخته وصاعت مسیر ناکار د پچ سایه ګرځیتو دا خزر له سره د کمزوري د هجرت نه کی دی وای ماسکه ها مگر ندی په دا سزا کی کمزوري شي مینار سری وسری والنساء خذی والولدان ما شومان <متنسان> لا یستطیعون <متنسان> چی غی طاقت نلری حیلتا د چلوال الکه حیلته توی چلوال تا د یوم حلی کی چلوال کای مال ولا حلال نه لے او دور پیو کین وای مال روايش ا دایون چالو الکی په موري بلافي دي دي نه مونزان د روجو ز الله او قسم ز الله امولال خريو سره چل کوي کوم داوز الله گردش پیوکو کړه ا ټوني پور لخوا خلاصې کو راځم و سره دا چل کوم ها نه په چې دا کم هيله اسقاط دور مروج هوتنه کې کم دی دا بدعت او ناروا دي ګورې دې نه ځان ساتي ښا الا خنه پاک فضل کو علماء حق فرستو بیانونه او استاد د کلی نومه غا دوروک شو واي واي د دې کلی نه رکول غډیر کارو اسی مچایوي د مولانا ولامیان په سری مخ کې ورتلن او یا خاص کر عزور اور خلق دې عزور اور مخ کې وانه نور سره پیار شو اېدا الله باندې یا نو دا تورون وورون نګوره ځان او ساتایخه او فقهاوی کوم ذکر کړي اځم واستا پر ملک کیګیومنا پاغیوم دلیل هغه نه د پیش کړي ها خدا مروج مروج هم متفقن علی بدعت نو داولی کوي ولا یهدون علی پوئیغه هغه سبیل پلارده هجرات د دې وجنه د کلی کې ناسته فاولایکا دغه خلق چې د دې گذر د وجنا ناستی په مکا اصل الله میته چې الله عیافو عنهم معفیو کی دی ولکا عصا خود امید دا پار رازی اسمتلہ امید دا چه خدای مافی خدای نه کی ننہ نه امیدونہ نکی خدای چه کل فاعل اللہ او کریم فاعل د عصا و اقیاش نمانای خام خان عصا اللہو خام خان اللہ ان یافو عنہم مافی بکی دیتا وکان اللہو دے اللہ افو والمافی کا انکے غفورہ بخن کا حجت او جہاد فی سبیل اللہ تا وما ی حجر سووچ في سيل الله پلار دله کې یاجد وبمومي في الأعرضدي فازمکه کې مراغمن مراغمن ځایونه د حجرتتهكثيرتن ډیر وسا کولاو ومن یخررج سووچوي م بایدې هی د کورخ او د پغمبر د دين د حفاظت تپاره۔ ثم يدركه الموت بئر اخر دله را مارګو فقد وقع اجره بيقنا ثابت ثواب د الله تعالی هجرت رضی الله علیه وسلم الله تعالی د هجرت ثواب درکای دعوت او تبلیغ کراوهه تی ا تبلیغي جماعت کی مړش وی شهیدی هجرت ته قران او سنت دقولو للری ذک من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله و معاویه رضی الله تعالی عنه خالقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلمی فہو فی سبیل اللہ حتی ارجعا لما ایر رضی اللہ تونہو نا روایت تے پیغمبر علیہ السلام ویلی سوک چی دا قرآن و سنت دست دکول دا پارووتو دکول نا جمعت تراغے بار راغے مدرسی تلول او بب سفاریوکو نین اللہ پلارکی داوت دا دا دا تب دا دا دا دا او تبلیغ لګرځي سیروزاد ور کړی دا چلادي ور کړی دا کالي ور کړی سدور ماشدي ور کړی سد پاردا الله دین زکم نور وتبخ هم ابلار کې مر شوي فقد وکاجرو علی الله پدې ده پوری گئی دګوم هجرت ته دګوم کې تعال له ا دې هم د الله دین جو اندې او دین خوړی فقد وکاجرو علی الله وکانه الله دلا غفور الرحیم بخونکه مهربان او اخر ان الحمدللہ رب العالمین سو نمبر آیت پانے ہو دریدو مال الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا الا کا آنت العلیم الحکیم سورة النیساء آیات نمبر ایک سو ایک سورة نیساء پدریو حسو لوم بارې آیات نا تر 57 نمبر آیات پوری د پبلک او د ملک د عوامو لپاره امورې منتزمه او امورې مصدحه بیانې او بیا د 100 د 85 د نمبر آیات نا تر 136 134 پورې هغه احکام بیان لې چې د هغه تعلق ته دا ملک د بادشاہ او د عوام او سره او بیا ل 135 نا تر اخر د سورته پوره چې 176 نمبر آیات ته پاږي کې منون کو د پارا یری او زوردی او منون کو د پارا بشارت خوشخبری د دنیا او اخرات د 101 نمبر آیات کې اموری مسلحہ ذکر کئی جہاد دالا پا لارکی کئی خموز با نپری دی نو یو صلاح تی سفر ذکر کئی یو صلاح تی خوف ذکر کئی و ایداد و رب تم کل جتاو سفر کوایی فی الارض پز مکاکی فلیسا علیکم لشت پتاسو جناح الگناہ آن تخصورو پا لندهول استازو که من اصولاتی منزل را یاو مانادا لند منزو که آدوه ما مانادا دا چه سلو رکاتی زی منز فرزو دا او ماس خوتن دا دا سلو رکاتو فرزو پزای بانی بدوک آئی این خفتم که یری گئی تاسو ان یفتی چه مصیبت کې به غورځي تاسو لرغا خلق چې کافران دي برابر خبره دا کډایرې په حالت سفر کې وکني او صلاة سفر به د ورکا ته مسکه انل کافرینا یقینا کافران لکم دی